Podem triar. Tenim fruits del bosc, rodons, ovalats i... uns en forma de pedra, que potser són pedres. Agafa una. No, va. Què més has trobat? Eh? Què ha sigut això? Vé d'allà baix. No hauríem de fugir dels sorolls, en lloc d'anar-hi de cap? Caramon, mestre de la Terra! Anem-ne a conèixer. A mi em sembla perillós, pel més que anem amb compte. Encantats de conèixe't! Només volia parlar amb ell. Ei! Si fuig, deu anar algun lloc. Potser som a prop d'un poble. I els pobles sempre hi ha mercat. I no caldrà menjar fruita seca per sopar? Ei! Que a mi m'ha costat molt agafar-la. <tots> Tampoc no m'agrada. Quin barret! Te'l canvio per fruita seca. Hola, mare On t'havies ficat, Haru? És molt tard, posa't a fer la feina Ei, hey, tu ets al davants! Ah. Per què t'has anat corrent? Uh, potser em deus confondre amb algú altre No, ets tu, t'hem vist dominant la Terra ah. Ah. Que t'han vist fent què? Estan sonats, no ho veus com van vestits? Fill, ja saps que és molt perillós fer-ho ja saps què et pot passar si t'enxampen dominant la terra. Obriu! Soldats del foc, dissimuleu! Ai! Què voleu? Ja us he pagat aquesta setmana! Però l'impòs s'ha anoplat. No vols que hi hagi cap accident, oi? El foc de vegades costa de controlar? I ah, ah. ja et pots quedar les de coure. Què amable? Quan fa que la nació del foc corre per aquí? Cinc anys, el senyor del foc i agafa el carbó de les nostres mines pels seus vaixells. Són uns lladres. Ens ho roben tot. I en aquest poble tothom és massa covard per fer-hi res. Calla, Haru! No parlis així! Però Haru és un mestre de la Terra i pot ajudar. El domini de la Terra està prohibit. Només ens ha portat desgràcies al poble i ell no l'ha de fer servir mai. Però com pot dir això? En Haru té un do. Demanar-li que no el faci servir és com demanar-me a mi que no domini l'aigua. Forma part de nosaltres. Tu no ho entens, noia. El que entenc és que el Haru els pot ajudar a lluitar. Què més li poden fer els de la Nació del Foc? Doncs es poden endur el meu fill, com van fer amb el seu pare. La meva mare diu que avui podeu dormir aquí, però que demà al matí marxeu. Gràcies. Ja vigilaré que l'apa no es mengi tot el fenc. Perdona pel que he dit abans. No ho sabia, això del teu pare. No passa res. Saps una cosa? És curiosa allò que has dit a la botiga. M'hi ha fet pensar molt. Gràcies. El meu pare era un home valent. Quan ens van envair els de la Nació del Foc, eren deu homes contra un. I tot i així van lluitar Segur que és un gran home Després de l'atac Van agafar el meu pare i tots els mestres de la Terra I se'ls van emportar Des d'aleshores no els hem vist més Per això tu el teu domini, oi? Sí El problema és Que ara l'única manera que tinc de sentir-me a prop del meu pare És quan practico el domini de la Terra Tot el que sé m'ho va ensenyar ell Veus aquest collaret? Me'l va donar la meva mare. És molt maco. La van matar en un atac de la Nació del Foc. I això és l'única cosa que me'n queda. I no és prou, oi que no? No. Ah! Les mines! Ah! Ah! ajudeu ah! No hi ha temps, estira més fort. Haru, tu sí que el pots ajudar. No puc. Sisplau, no et veus. el domini de la Terra per salvar aquell home. I, en part, és gràcies a tu. Sí, suposo. Ara, a dormir, que marxem a primera hora. A primera hora? No podem dormir una mica més? No, ni tu pensis. Aquest poble és ple de soldats de la Nació del Foc. Si arriben a saber que som aquí, demà tindrem boles de foc per esmorzar. Bona nit. Millor boles de foc a fruita seca. A dormir. <laughs> Se l'han endut. La seva mare m'ha dit que hi han anat a mitjanit. Massa tard per seguir-li la pista. Deu ser molt lluny. No cal seguir res. La nació del foc em guiarà directament fins a on és. Vols dir que ells t'hi portaran, també? Sí, perquè em detindran per mestre de la Terra. He pensat que eres boja, però ara penso que sortirà bé. Els conductes de ventilació ja estan fets. El que de fer és enviar un corrent d'aire per allà i que surti per aquí. La roca s'aixecarà i... ja està! Tenim domini de la Terra. Em ho has bé? Sí, i tant que sí. Segur que saps què has de fer? Que sí, que sí, home. No li tragueu tota l'emoció. L'emoció de què? De fer-nos agafar per uns soldats del foc d'espietats? Exacte, és molt emocionant. Ja vénen! Cadascú al seu lloc! Uf, va, surt del mig, escanyolida! Com t'atreveixes a dir-me escanyolida, tros d'imbècil orellut? Què m'has dit? Tros d'imbècil orellut! Que tens uns pàmpols que podrien fer ombra un ramat de vents! Vinga, aparta't! T'he dit que t'apartis. Doncs mira, no em penso apartar. Segur que fins i tot una helafon es riuria de les teves orellotes. Calla, prou! Ara t'apartaré Ja veurem qui aparta qui. Domini de la Terra! He dit domini de la Terra! Sí! Ah! Ah! El lèmur és un mestre de la Terra! No, burro! Que és la noia! Uh, Tens raó. Ja l'agafo! Tens dotze hores per trobar en Haro Serem sempre darrere teu. Momo? Tu sí que ets un orellut. Els tornats de la nació del foc. Calla i no els miris. Tinc uh -huh. sí. molta por. Jo també. Eh? T'has més, eh? Sí, una. Pobrissona. No li passarà res, sap molt bé el que es fa. Mestres de la Terra, us dono la benvinguda a les meves humils drassanes. Jo seré sempre el vostre encarregat, perquè prefereixo considerar-vos més aviat com a convidats d'honor que com a presoners. Per això espero que vosaltres em considereu el vostre anfitrió humil i acollidor, Aquí tot anirà bé si sempre us manteniu... Quin convidat pot ofendre el seu anfitrió amb una interrupció així? Porteu-lo a baix! Una setmana en solitari li farà millorar les seves maneres. Només cal que em tracteu amb la mateixa cortesia que jo i segur que ens entendrem perfectament. Suposo que tots heu notat que el vaixell està fet completament de metall. Sou a quilòmetres de distància de cap roca o tros de terra. O sigui, que no us feu il·lusions de poder fer servir aquella salvatjada que entre el vostre poble anomeneu domini de la Terra. Perquè és del tot impossible. Bon dia. Katara? Haru! Què fas, tu, aquí? Et van capturar per culpa meva. I per això t'he vingut a rescatar. I per això t'has fet agafar? Era l'única manera de saber on eres. Ets molt valenta, Katara, no es pot negar. Mira, que et presentaré una persona. Aquest és el meu pare, Tairo. Pare? Mira, la Katara. Molt de gust de conèixer el senyor. Té, menja alguna cosa, Katara. No és tan dolent com sembla. <laughs> però Déu-n'hi-do, oi? Tyro, els presoners es queixen que no hi ha prou mantes per tothom. Ja parlarem amb guàrdies, però, mentrestant, assegureu-vos que no en falten pels més vells. Els altres ens haurem de resignar fins que vingui més bon temps. Perdoni si sóc massa directa. Quin pla per escapar-se tenen? Però què dius? Sí, quin és el pla per sortir tots d'aquí? Amb un motí? Un sabotatge? Quin pla? El pla és sobreviure i esperar que acabi la guerra i que alguns de nosaltres puguem tornar a casa i oblidar tot el que ha passat. Però com pot dir això? Sembla que hagi llançat la tovallola. Qatar està molt bé que siguis valenta i t'envejo per la teva joventut, però... aquí ens hi juguem la vida. L'encarregat és un home molt cruel i segur que no consentirà cap mena de rebel·lió. Ho sento, però no farem res. Això ja ho veurem. Mestres de la Terra! Vosaltres no em coneixeu, però jo sé qui sou! Tots els nens de la meva tribu de l'aigua han crescut amb contes sobre el regne de la Terra. I els mestres valents que viuen i que em guarden les fronteres. Potser alguns penseu que la nació del foc us ha pres la força. I és veritat que us priva del vostre domini de la Terra però no us poden prendre la vostra valentia. I és precisament això el que els hauria de fer més por, perquè el vostre valor és més profund que les mines que us han obligat a acabar i més profund que qualsevol oceà que us de casa vostra, perquè és la força dels vostres cors el que us fa ser qui sou i la que no es pot trencar ni quan s'ha esmicolat fins l'última pedra. Ha arribat l'hora de revelar-nos! Us puc anunciar que la ha tornat! Recordeu com sou de valents, mestres de la Terra! Lluitem tots junts per la llibertat! <coughs> Do, qui és aquesta? Dona sortit? No ho sé, no ho sé. Però què són petolles? Quines bestieses! No sap el que diu. 12 hores, on en jaru Hem de marxar d'aquí No puc Va, que no tenim temps Això és ple de guàrdies, puja Katara, què passa? Que no penso marxar No penso deixar aquesta gent aquí Què vol dir que no vens? No els puc abandonar la seva sort Hi ha d'haver alguna manera d'ajudar-los Potser té Tu què hi dius, soca? Que esteu tots dos sonats, dic. Vinga, per l'últim cop, margem, va. No! Em fas una ràbia quan et poses així. Almenys, amaguem-nos. Mireu! Digueu-me exactament què és el que heu vist. Bé, doncs, semblava un visor volador. Què? Era un búfal gegant que volava, sí, i, i duia la cella buida. En què quedem? Era un visor o un búfal? Uh, no estic segur de quina és la diferència exactament, però això no és important, no? Ja ho decideixo jo, que és important. Importinem! Oh! Tu! Desperta el capità. Busqueu per tot el vaixell. Perdoni. Què? Doncs el capità era el que ha llançat per la borda. I és clar. Doncs desperta algú que no hagi llançat per la borda i busqueu per tot el vaixell. Aquí passa alguna cosa que no m'agrada gens ni mica. Tenim molt poc temps. Què podem fer? M'encantaria saber crear un huracà. Així l'encarregat fugiria i li prendria amb les claus. Si fuig es poden dur les claus, no? Sí, només era una idea. Hem mirat de parlar amb ells perquè reveléssim, però no ha servit de res. Si trobéssim la manera de fer-lo reaccionar... Sí, però potser necessitarem terra o roques. Alguna cosa per lluitar? Aquí l'únic que hi ha és metall. No, senyora! Mira que et fum! Segur que crema en carbó. I el carbó és... terra. S'està fent de nit, ens queda molt poc temps. N'estàs segur que funcionarà? En teoria sí. Aquests conductes m'han recordat el truc que vam fer servir ahir. Aquí farem el mateix, però a una escala més gran. Hi ha un dipòsit gegant de carbó al soterrani. I els conductes de ventilació també hi arriben. Lang els ha tancat tots, menys els que hi comuniquen. Quan hi envia el corrent d'aire, el carbó només podrà sortir per un lloc, que és just aquest. L'intrus és allà! Enrere! Us aviso! No, que t'ara prou! No pots guanyar així! Escolta el que et diu, nena. Un error més i moriràs aquí mateix. Ets una il·lusa! Et penses que amb quatre paraules inspiradores i un grapat de carbó podràs canviar aquesta gent? Que no veus les seves cares apàtiques i vençudes? El seu esperit de lluita es va acabar fa temps! Ah! I tu encara hi creies? Que tendre! Doncs ha sigut una pèrdua d'energia, joveneta! I un fracàs! Ara Que no s'escapi! El... Rau! Rau! No, estireu-me carbó! Ah! Oh! No. Ah! Oh, sisplau! No sé nevar! No pateixis! Diuen que els covards floten! Aaaaaaah! Et vull donar les gràcies per haver-me salvat. Bé, a tots. Només calia una mica de carbó. No ha sigut pel carbó, Katara, sinó per tu. Gràcies per ajudar-me a trobar el meu coratge, Katara, de la tribu de l'aigua. La meva família i tothom d'aquí està en deute amb tu. Suposo que ara anireu cap a casa, oi? Sí. Recuperarem el nostre poble. Recuperarem tots els nostres pobles. La Nació del Foc es penedirà del dia que hi va posar els peus a la nostra terra. Sí! Vine amb nosaltres. Sí, sí, sí. No puc. La vostra missió és recuperar casa vostra. I la nostra és portar al Pol Nord. És ell, oi que sí, l'avatar? Katara, moltes gràcies per tornar-me al meu pare. Creia que no el veuria mai més. Voldria trobar la manera de... Ja ho sé. El collaret de la mare! L'he perdut!